18. fejezet Fél nyolckor találkozom Edemmel az előtérben. Még mindig süt a nap, de egy kicsit hűvösebb az idő. Élén kék színű, a vállaimat szabadon hagyósályem ruhát veszek fel, kiegészítőnek rózsaszínű kvarc nyakláncot, arany aranyszandált és egy Claire v választok, ami anya egyik kedvenc Los Angeles-i márkája. Feltűzem a hajam, és ezúttal nincs főbevaló. Szép vagy, mondja Edem, amikor meglát.